O dia 20 de abril na história, 1841, Edgar Allan Poe publicou Os Assassinatos da Rua Morgue, considerado a primeira história de detetive da literatura. 1945, tropas americanas tomaram a cidade de Nuremberg, na Alemanha, no dia em que o ditador Adolf Hitler completava 56 anos. 1967 Os Estados Unidos fizeram o primeiro bombardeio contra a cidade de Haipong, no Vietnã, desde a ocupação em 1964. 1992 Os três integrantes do grupo de Rock Queen fizeram um tributo ao ex-vocalista Fred Mercury, falecido em 1991. O show foi realizado no estádio de Wembley, em Londres. Esses são os fatos que fizeram o dia 20 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.